ЩО Е ТОВА – 8 неделна беседа от том 8 на серията Сила и Живот, държана от учителя на 24 февруари 1924 година. ЩО Е ТОВА? ЩО Е ТОВА, КОЕТО НИ КАЗА? Йоанн, 16 глава, 17 стих всяка сила в света се познава по резултатите си. Всяко дърво по своя плод. Всяка култура по хората, които живеят в тази култура. Всяка религия по своите богомолци. Лекарите, свещениците, всички професии се познават по нещо. Хората днес казват. Ние трябва да имаме строго определени възгледи за живота, в която и църква да влезете, ще кажат, трябва да бъдем набожни. Но ако попитате, що е набожност, какво ще отговорят? Лекарите казват, че лекарът трябва да бъде добър. В какво седи добрината на един лекар? Той трябва да се моли да няма никакви болести в света. Ако се моли да има болести, не е добър лекар. Добрият адвокат трябва да се моли да няма дела, да не се карат хората, да не спорят помежду си. Питам тогава, къде ще остане адвокатството? Представете си сега един свят, в който хората нито умират, нито се раждат, нито устаряват. Ние казваме, че човек трябва да се роди, да расте... Да порасне, да умре. И затова, като наближи краят, започва да мисли кой ще го зарови, как ще го заровят, къде ще го заровят, с какви дрехи ще го облекат, къде ще бъде гробът му, какъв надпис ще има и така нататък. Някакво голямо величие той. Е, казват, тук някакъв великан поет, умрял. Аз не вярвам в поети, които умират. Тук казват, лежи заровен Ери, кой си почтен човек, глава на църквата бил. Аз не вярвам в глава на църквата, който е умрял. Тук лежи един виден лекар, който помагал на хората. Помагал на хората, но и той е умрял. И после го величаят. Казвам. Не вярвам в лекари, които умират. Тук лежи, покойник, еди какъв си писател, цели томове е написал. Цели томове е написал, но и той умрял. Аз не вярвам в такъв писател. Следователно, всички наши величия, всички величини, в които вярваме, са все на гробищата. И от тях чакаме вдъхновение. Да идем на гробищата и ще питаме, какво ще ни кажете вие, как трябва да се живее? Един от израелските царе Саул, след като обърка работите си, след като изгуби своята сила, се отчужди от Бога. Като се отказа от него, нападнаха го филистимците. Той беше издал един закон, който се занимава с духове да бъде убит но сам го наруши. Преоблича се веднъж в дрехи на грубар, за да не бъде познат. И извиква една врачка, която имала общение с духовете. Казва й, молете. моля иди да питаш някой умрал, каква съдба ме чака, какво ще ме постигне? Врачката му казва, ти искаш да ме поставиш в изкушение, нали знаеш, че има закон в държавата, според който на всеки който се занимава с това учение, главата му пада. Не се бой. Аз съм онзи, който е издал закона. Е, щом си ти, който издаваш законите, ще извикам Самуил. И какво му казва Самуил? Защо ми досаждаш? Защо ме безпокоиш и караш да излизам? Намирам се в едно тясно място. Не мога да разреша един важен въпрос. Какво ще стане с мен... Казва му Самуил, ако Господ те оставя и не ти отговаря, утре и ти ще дойдеш при мен. И действително, всички хора говорят все за умрелите. Знаете ли, мой дядо какъв учен човек беше, колко умен беше, пък какво здраве имаше той, но умря. А имах друг един дядо, той беше свещеник, как хубаво знаеше да пее Отлично пеене беше неговото. Отличен човек беше той. Беден, но и той умря. Дойде след него онзи младият, който казва. Е, едно време имах една женица, жена и половина беше тя. Красива, умна, от знатен род, но умря. Причупи ми сърцето. Щупено му било сърцето. Той не говори истината. Съвременните хора... Не са се научили да говорят истината. Това не е упрек. Знаете унази басна за стария рак? Когато синът излязал един път да върви пред него, а баща му, като го гледал как криво върви, рекал Слушай, синко, направо ще вървиш. Татко, излез пред мен и ми покажи как се върви направо. Синът ходи така, както и бащата. Нищо повече. Всички имате известни възгледи и грешката не е в това, че се различавате във вашите възгледи, но вие мислите, че сте завършили своето развитие. Мислите, че това, което сега знаете, няма да се измени и че това, което сте постигнали, е единственото. Друг живот няма. Не. Ако вземем нещата така, както са, ще видим, че в природата има ред същества, на степени според своето съзнание, и всички имат различни схващания за живота. Ние още не сме проучили растителното царство, животинското царство, не сме проучили още законите, които ръководят техния живот. Ние не познаваме още животните, не знаем какви пертурбации стават с тях, какви са техните души. Какви са техните отношения, какво е тяхното съзнание, как разговарят, всичко това е тайна за нас. Казваме, тук има един вол, но за нас този вол е скрит. След като го впрегнем в колата да ни свърши работа, ние се качваме горе в къщата си, а не го пращаме долу, в дама. И ако сравним господаря, който лежи в чисто легло... И неговия слуга, който е извършил работата, каква грамадна разлика има в техния живот, в тяхната обстановка. Съвременните хора се нуждаят от един нов морал. Самия живот го налага. Сегашният живот е наш. Има известни нишки, които проникват от този живот вътре в нас. Например, ако запитате всички. Искат ли да бъдат честни, ще ви отговоря, че искат. Но в какво седи честността на един човек? Тази честност не се е толкова ограничена. Не, ние сме честни спрямо онези, които обичаме, спрямо, които имаме взимания и давания. Спрямо едни сме честни, спрямо други сме нечестни. В какво седи моралът? Дойде един приятел, когато обичам, а аз съм търговец, морален съм спрямо него, ще му дам най-хубавото масло. В този случай съм морален, честен съм. Но ако дойде някой, който не ми е приятел, когато не обичам, няма да му дам от онова хубаво масло, друго имам за него. Ако запиташ този търговец... Защо не дава на всички от хубавото масло? Той ще каже в себе си, от хубавото давам на моите приятели, а от другото на всички останали. Такъв е моралът не само на търговците, такъв е моралът и на религиозните хора. В едно общество, в една религиозна община, членовете на тази община, каквито и да са те, помежду си имат едни отношения... А с външните хора други. Всички говорим за Бога. Че имаме един Бог, че Той дошъл на земята, че бил разпнат и така нататък. Теоретично това учение е много добро. Отлично е. Днес има милиони хора, които говорят, проповядват Христовото учение и хубаво правят. Отлично е. Питат някои, защо Христовото учение? като се проповядва 2000 години на земята, не е оказало никакво влияние на света. Оказало е известно влияние, не че съвсем не е оказало, но на земята то не е дало още тия резултати, които се очакват. Защо? Има си философски причини. Дълбоки причини има за това. Не мислете, че Бог сега мисли в две години да поправи света. Не, Правилно трябва да разсъждаваме. Божественият свят е абсолютно оправен, но нашия свят, светът, в който ние живеем, не е оправен. Следователно, този свят трябва да оправим. Понеже ние сами не искаме да го оправим, а чакаме Господ да слезе и да го оправи, Господ казва, аз ще ви накарам вие сами да го оправите. Ще бъде смешно... Един замеделец да дойде и да чака Господа да му оправи търговските работи или да дойде да му изоре нивите. Не, братко, ще вземеш ралото и мутиката ще копаеш, ще разореш, ще посееш нивата и след като посееш, ще кажеш, Господи, аз свърших моята работа, а ти сега ще благоволиш да пуснеш малко дъжд и светлина, да поръсиш да благословиш моят труд, тогава Господ ще каже, понеже ти свърши своята работа, аз ще те послушам, ще изпратя своето благословение, ще ти изпратя малко дъждец. Сега вие не прелагате този закон, но всеки от вас мисли, че като него друг няма. Някой казва, че е имал много ниско, много долно мнение за себе си. Не съм срещал до сега човек, който да има много ниско мнение за себе си. Това важи не само за хората, но и за животните. Срещна някое куче. Вирнало е опашка върви, старчур въжието. Само го бутни казва: Знаеш ли кой съм? Виж какви зъби имам. Като те стисна, ще покажа, че имам зъби, че мога да се защитавам. Ние казваме, е, кучеето. Да, куче. Е. А ние, за нас е още по-лошо. Ако днес поставим онези везни, с които претегляме отношенията между хората в живота, вижте най-първо какви са отношенията на синовете към бащите и на бащите към синовете. Питам един баща, който има син. Този син защо ти е? Е казва. Господ ми го даде, че на стари години да ме гледа. Питам сина, този баща, защо ти е? Е, казва, Господ ми го даде, че да ме подкрепя да завърша. А като завършиш? Като завърша, баща ми ще замине, аз ще остана на неговото място. Тази идея крие в себе си друга, която носи разкапване. От единия край на живота до другия, ние всаждаме безверие. Ние се оповаваме един на друг. Да се върна към стиха, който казва. Що е това, което ни каза? обикновените работи всеки може да разбере. Но обикновените работи няма да оправят света. Обикновена работа е да запалиш една малка свещичка. Обикновена работа е да запалиш един малък огън. Питам, ако ти го качиш в пространството, една малка свещ, ще освети ли тя целия свят? Няма да го освети. Ако запалиш един малък огън, ще стопли ли целия свят? Не. Няма да го стопли. Следователно, когато дойдем до Божествените работи, ние трябва да боравим с големите величини. Ти трябва да запалиш в себе си най-голямата светлина. Трябва да запалиш в себе си най-голямата лампа, най-големия огън. Кой е този огън? Който гори и не изгая. А сега аз класифицирам хората на праведни и грешни. Мнози наказват, че само грешните ще горят. Не. И, и праведните, и грешните ще горят. На общо основание ще горят. Някои ни проповядват, че пъкълът бил създаден само за грешните хора, не и за праведните. Не, не. И едните, и другите ще горят. Праведните ще горят, ще се ступят и ще се пречистят. А грешните ще горят, ще изгорят и на сгория ще станат. И праведният, и грешникът еднакво ще страдат. Само, че праведният ще знае защо страда, а грешникът няма да знае защо страда. И единият, и другият ще умрат. Ние взимаме думите смърт, умиране като едно преходно състояние. Да умреш, това значи да се лишиш от благата, които имаш на земята. Смъртта подразбира в даден момент да се ограничиш. Според това разбиране, тя представлява един преходен период. За да придобиеш духовния живот, трябва да се откажеш от земния. Ще кажете, как да се откажа от земния живот? Земния живот е едно велико благо. Това е самия закон вътре в природата. Унази малка буба, която трябва да се развие в Пеперуда, внимание, напуска всички блага да това си състояние. Нима не напуска своя пръв живот. Напуска го. Тя се развива в пеперуда, иначе няма да се промени. Казваш, как да се откаже от земния живот? Ако се откажеш преждевременно, ще умреш. Но ако се откажеш на време, ще се повдигнеш, ще придобиеш крилца, ще добиеш вечния живот. Някои казват... Защо трябва да се занимаваме с глупави работи? За нас е важно да уредим земния живот. Питам, от хиляди години насам всички държави не уреждаха ли земния си живот, египтените не уреждаха ли земния си живот? Те имаха една висока култура. Какво знание имаха египтяните? Вавилонците и асирийците не уреждаха ли своите. Земни работи – уреждаха ги. Римляните – не уреждаха ли своите земни работи? Уреждаха ги и много добре ги уреждаха. Всички съвремени държави все уреждат работите си, но все остава нещо, което не е уредено. На общо основание сега и ние уреждаме живота си. Заблуждение е мисленето, че като се уреди държавата, ще се уредят и нашите отношения. Тази държава е уредена. В света съществува само една държава, това е факт. Целият космос е една божествена държава, която е тъй хубаво устроена. Там всички разумни същества живеят според законите на Божествения свят. В духовния свят няма никакви престъпления, там няма никакви затвори, няма и никакви стражари. В духовния свят най-долната служба, която може да заеме един военен, не е както тук стражар, а офицер. Всеки такъв стражар е завършил 4-5 факултета и е запознат с дълбоки работи. Като дойде един стражар от невидимия свят на Земята, тукашните философи не могат да му обърнат и най-малкото пръще на ръката му. Тук казват, за стражар става и прост човек. Защо? Това не е прост занаят. Мислят, че стражарът ще носи един къмшик и ще налага. Не е така. Онзи, който става стражар, трябва да е много умен. Като хване един разбойник, да му каже, братко, този занаяд, по който си тръгнал, не е добър. Той може да го научи, може да му посочи доброто, без да го налага. Следователно, най-важната длъжност ние сме поставили на най-простите хора. Казват, е, стражаре той. Не, това е почетна служба. Аз взимам друг факт. Съвременните християни, съвременните служители на църквата, казват. Ние сме служители на църквата. Добре, питам. Един университет, нали си, има служители? Има. Кои са те? Разсилните. Тие разсилни държат ключовете на университета. Но когато един студент постъпва в университета, с кого урежда работите си? С разсилните или с професора? Разбира се, че с професора. И сега свещениците казват, ние сме служителите, ние сме членовете на църквата. Оставете това. За нас вие сте разсилните. Членовете на църквата са. Светиите, пророците, ние с тях ще се разправяме. На вас благодарим. Вие няма да ни показвате пътя. Ще ни пуснете да влезем тук, но ние няма да излезем от същата врата. Как няма да излезете от същата врата? Чудни сте вие. Сега ни възразяват, но аз казвам, когато тръгнем за Париж, ние си взимаме един билет от чиновниците по гишетата. Разсилни ги наричам. Даде ти билет и те пита. Ти от тук ли ще се върнеш? Няма. Че как така? Аз си взема билета за Париж, пътувам, обикалям и когато се върна, този расилен, може да го няма на гишето. Всички трябва да съзнаем своето положение, да съзнаем кой къде е поставен и какво е неговото звание. Щом аз превиша своята власт, щом превиша званието, което имам, щом превиша с силата, която имам, моето уволнение идва. Строго е това уволнение, безпощадно е. Цялата земя днес е покрита все с кости на разсилни, не праведници, не светии. Гробниците днес са пълни с костите на тези разсилни, с костите на тези, които не са изпълнили своята длъжност. Сега всеки трябва да се запита. Аз, разсилен ли съм в университета или съм професор? Казват, що е това, което ни каза? И тъй, в света непременно трябва да съществува един вътрешен морал, който да бъде еднакъв за всички. Човек трябва да бъде чистосърдечен спрямо всички. Ние имаме отношение не само на земята. Имаме отношение и след гроба. Между корените и между клоните съществуват отношения. Един ден ние ще се срещнем горе, пред лицето на ангелите и пред лицето на Бога. Целият наш сегашен живот, всички наши досегашни съществувания, ще изпъкнат. И всички различия, които сега се явяват, ще изчезнат. Вие казвате, аз съм това. Не. Всички различия помежду ви ще изчезнат. Като дойдем пред лицето на Бога, пред нас ще изпъкнат синовните отношения. Всеки християнин трябва да работи върху себе си. Трябва да съзнае, че е дете на Бога. А щом е дете на Бога, като Него трябва да живее. Щом казвам, че съм дете на Бога, то как проявява Бог в своя живот? Няма същество по-благородно, по-свято, по-чисто, по-разумно, по-силно, по-мощно от Бога. Откъде проистичат сега тия различия в нас? Причината за човешкото падение, причината на греховете се обославя от едно много малко престъпление. Например, забележете следния факт. Учителят извиква един ученик в клас, но ако ученикът изведнъж се сепне, веднага става едно потъмняване в съзнанието му и не може да си каже урока. Учителят помага на ученика, това-онова, но като види, че не може да отговори, казва му, седни си. Тъй, че ако на един ученик, който е бил на небето, при всичкото свое щастие и блаженство, му се даде заповед да слезе на земята, да помага на човечеството и той се сепне, в това си сепване той пропада. И след това... Във всичките си съществувания ще води един порочен живот. Така някой от вас тък му е наредил работите си, оженил се е, деца си има, само да си живее. И дойде изведнъж една заповед да отиде горе на небето. Щом се даде такава заповед да отиде в духовния свят, става едно сепване в него. И в това състояние той отива на небето. Дойде ли заповед да слезе на земята? Веднага идва една радост. Питам, колко християни има, които като ги повика Господ, да се зарадват? Това са наблюдения, които трябва да правите. Да оставим настрани външния свят. Вие се занимавате с външния свят. Сякаш той сам ще се уреди. Има други сили, които уреждат този свят. Той се управлява от други закони. За управене на работите на този свят има народно събрание, където се събират 300, 400, 500 най-умни хора. Те уреждат работите на държавата. Те се грижат за уреждане на обществения строй. Църквата какво трябва да урежда? Тя трябва да урежда своите работи. Питам, онзи, който служи на църквата, подчинява ли се на тази горна камера, на която глава е Христос? Онова, което е казал Христос преди 2000 години, тя изпълнява ли го? Не е достатъчно само да кажем, че не е изпълнено. Може да го изпълним. Най-голямото заблуждение е в мисленето на някои, че Христос е на небето. Седи там и чака да дойде второто пришествие, за да дойде да съди хората на земята. Христос никога не е напускал земята. Казва се в писанието Даде ми се всяка власт и на небето, и на земята. Идете да проповядвате. Значи, ако му е дадена всяка власт, и на небето, и на земята, той е свързан с земята. Вдруг стих пък се казва, че Христос седи отдясно на отца и чака деня на второто пришествие, за да дойде и съди хората. Как ще примирите това противоречие в тези два стиха? Всеки е свободен да вярва в каквото иска. Казва се в стиха «Що е това, което ни каза?» В живота се явяват следните две положения. Ако извадите рибата от водата и започнете да я галите, вашето галене ще й помогне ли? Любов ли е това? Ако тази риба е във вашия шадраван, единствената любов, която можете да проявите към нея, е като сменете често водата и само така ще изразите вашата любов. Ако я извадите, тя ще умре. Ако пък вземете една птичка и я сложите във водата, какво ще бъде нейното положение? Тя ще умре. Въздухът е смърт за рибите, водата – смърт за птиците. Това са две положения, в които ние се намираме. Много религиозни хора искат да бъдат богати, но богатството за тях е смърт. Да стане един религиозен човек богат, значи да умре. Нищо повече. И обратния закон е верен. Има известни хора, които ако усиромашеят, ще умрат. Ще кажете, Господ е наредил така. Богатството? И сиромашията трябва да разбирате в тяхното вътрешно естество. Богатството е условия, при които човешката душа трябва да се прояви. Тя трябва да се прояви в онзи благороден изблик, да изпраща отвътре своите блага навсякъде, като един извор. В сиромашията човек трябва да научи едни от най-добрите качества. Смирението и трудолюбието. Само сиромахът може да бъде трудолюбив и смирен човек. Как ще примирите всички тези противоречия, които е казал Христос? Например, Той е казал, ако дясната ти ръка те съблазни, отсечи я, ако окото ти те съблазни, извади го. Ако изтълкувате тези христови думи буквално какво ще излезе? Не. За да разбираме Христовото учение, трябва дълбоко, вътрешно схващане, по дух. Това различие, което сега съществува между религиозните хора, кой го създаде? Христос ли? Не. Христос е поставил три положения. Той казва, да възлюбиш Господа Бога твоего с всичкото си сърце. С всичкия си ум, с всичката си душа, с всичката си сила. Да възлюбиш ближния си като себе си. Да възлюбиш и врага си. Да възлюбиш врага си, това е едно от най-тежките учения, които хората трябва да научат. Да възлюбиш Бога е най-лесното. Да любиш ближния си, това е по-трудно. Да любиш врага си и в своя враг да не виждаш никакво зло, това е най-трудното учение. Абсолютно чист живот. Да не обръщаш никакво внимание, нито на доброто в човека, нито на злото. Защото ако виждаш неговата добродетел, ти ще я пожелаеш, а всяко нещо, което пожелаеш, е едно престъпление. Ако виждаш неговото зло, ти ще го съдиш. А това е друг грях, друго престъпление. Да не виждаш нито доброто в човека, нито злото. Това е правото учение. Радвай се на онова мужествено проявление, което виждаш в себе си. Ние казваме, този човек е много добър, он човек е много лош. Коя е нормата, с която човек може да определи в даден случай, дали някой е добър или е лош? Били ли сте в това божествено училище да гледате на нещата така, както Бог гледа? Аз мога да ви преведа много примери, от които се вижда, че Бог... Мисли по-различно от нас. Христовото учение е приготовление за великата любов на хората. В това учение има известни изопачения. Ние мислим, че ако се приложи Христовото учение, ще спре еволюцията на хората по земята. Някои казват, за да изпълним волята Божия, трябва да раздадем имането си. Не е въпросът в раздаването. Въпросът е в употребяването на онези блага, които човек има. Ти не можеш да раздаваш онова, което Бог ти е дал. Ами, нали Христос казва: Дарум сте взели, дарум ще дадете. Да. Което си взел дарум, дарум ще раздадеш. Но какви са вашите изисквания? Вие искате всички богати хора, да бъдат щедри. Защо? Изисквате това нещо, не от морално гледище, но понеже страдате, сте, казвате, богатите трябва да раздадат имането си. Богатия човек от своя страна казва, трябва да има ред и порядък в света. Защо? Защото той е забогатял и иска да запази своето богатство. Тия причини... Не са морални. Това, което ни заставя да искаме ред и порядък, не е от любов към реда и порядък. Ето, и за нашето събрание хората отвън казват, защо този човек е събрал тия хора, защо ги развръщава? Те вече не са българи, те не могат да бъдат полезни на своето отечество. Питам, кога българите са били полезни на своето отечество. Кога българите са били тъй силни, както римляните? Или тъй силни, както днешните англичани? Коя е причината да не са били тъй силни? Въпросът не е да бъдем силни. Ние трябва да бъдем умни. Като англичаните не можем да бъдем силни. Но като тях можем да бъдем умни. Като англичаните не можем да имаме снарежение, а флота, но можем да бъдем тъй честни, като тях. Можем да бъдем още справедливи и добри. И тъй. Всеки българин може да бъде честен, справедлив, умен и добър. Кога? Още сега. Има неща, които още сега могат да се приложат. Това, което може да се приложи сега, е реалното. Ние казваме, е, за в бъдеще. И всички живеем с месота за своето бъдеще. После, ние живеем само със своята история. В училищата се преподава българска история. Кои са похвалните черти на българската история? Аз се чудя някой път, като казва, че трябва да преподаваме, Българска история. Изведете, кое е похвалното за българския народ. И не само за българския народ, но и за всички народи. От историята на всеки народ трябва да се извади възвишеното, благородното и него да учим. Не трябва да осъждаме, да казваме, че българите са лоши, но трябва да теглим с онези с които невидимият свят ни претегля. Добрият човек си е всякога добър и лошият си е всякога лош. Ще кажете. Ето едно противоречие. Аз казвам, доброто е моментно. Тоест, в момента, в който правя добро, съм добър човек. И грешката, която правя, също е за момента. Един човек може да направи или зло, или добро. В дадения случай, когато правя добро, във всичката своя същина, аз съм добър. В дадения момент, когато правя зло, съм лош във всичката си същина. По думата лош, разбирам лош в своето проявление. Човек на земята се цапа, опетнява се. Нема мислите, че когато ходи насам-натам и замисли да отмъсти някому, не се опетнява? Има един закон. Добрият човек е всякога добър и нищо в света не може да го опетни. И божествената светлина никога не може да се загаси. Тя се загася от само себе си. Ако остане само човешкото, то от само себе си ще се запали. Ще изгори и ще рухне. Ако е божествен огън, пазете се. Този пожар всякога ще гори. И тъй всички хора ще горят. Запалени ще бъдат и праведници и грешници. Тъй ще е за в бъдеще. Ще горят. Казва писанието. Светът чрез огън ще се поправи. И защо е това безпокойство, което е обхванало днес хората? Някои искат да сложат причините за злото в света на едно или на друго място. Но причините се крият някъде дълбоко. Някои казват, че причините са в православната църква. И там не са. В католическата църква. И там не са. В Протестантската църква. Но не са и там. Несъгласие има между самите хора. Злото не се крие даже и в самите хора. Ние, хората, само проявяваме злото. По същество ние нито зли можем да бъдем, нито добри. Злото и доброто са вън от нас. Единственото нещо, което е най-възвишено, което определя човека като човек, то е само любовта. И мъдростта не е още. Любовта е сложила вече първия си корен. Тя е в човешкото сърце и в човешката душа. Единственото най-реално нещо е любовта. И сега хората колят, бесят, а искат да бъдат добри, искат да бъдат умни. Започнете с Божествената любов. И тази любов... Ще привлече всички възвишени добродетели. Тя ще отвори света пред Бога. Тя има ключовете на всички тайни вътре в живота. Да ви преведа един пример от съвременния живот. Не от българския, а от живота на западните народи. Един виден английски лекар на име Амзел имал единствена дъщеря, на която майката се споминала още в младини. Той посвещава целия си живот на дъщеря си, дава и отлично образование и възпитание. Между 70 80 годишната си възраст започва да слабее и очаквал сега дъщеря му да посвети живота си на него. Но дъщерята се влюбва в един граф и графът ти казва, аз искам да напуснеш баща си и да дойдеш с мен. Известно време тя се бори в себе си. Но после решава да напусне баща си и излиза. Очаква е той ден, два, три. Идва най-после един господин и му казва: Дъщеря ти замина, седи кой си граф. Как? Дъщеря ми, на която съм посветил целия си живот, да скрие всичко това от мен и да не ми каже нито една дума. И започват уния сълзи да текат. Питам, защо дъщерята напусна баща си? Това морално ли е? Може ли след това тя да се надява да живее със своя възлюбен един живот с благословение? Никога. Дъщеря, която при такива условия напуска баща си, не може да има никакво благословение. Ред поколения тя ще има проклятието на съдбата. Мислите ли, че онзи възлюбен граф, който отнема дъщерята от бащата при такива условия, е благороден? Не е благороден. Казвам, мислите ли, че ако един човек ви отдели от Бога, от вашия баща, и вие отидете в света, за да бългувате с него, ще имате неговото благословение? Не. Ред поколение ще имате страдания. Ще носите нещастията със себе си. Ще кажете, няма морал. Не, в никакъв случай няма да жертваш висшите интереси на своята душа за благото на този свят. Ако ти дадат всички блага на този свят и ти пожертваш интересите на душата си за тях, ти си един пигмей, казва Христос. Сега ние питаме, дали има Господ в света. Унази богата дъщеря казва, да не ме е раждала майка ми, да не ме е раждал баща ми. Даже много синове и дъщери казват, е, майка ми и баща ми са имали разположение един към друг, влюбили се, родили ме. Това не ме задължава да имам разположение към тях и да ги гледам. Това е сегашният морал. Обикновеният морал на хората. Питам, при тези условия, при тези схващания, какъв морал може да имате? Как можете да живеете? Морал може да има само при възвишената любов. В сегашния морал няма никакви закони. Законите трябва да бъдат написани в душата. Закон може да има само при любов. И онзи стражар, който е завършил четири факултета, ще може да изпълни великия закон на любовта. Мнозина ще кажат: Това учение е неприложимо в света. Защо е неприложимо? Ум трябва. Ако вържете един вълк с въже, той лесно разрешава въпроса. Пригризва въжето, освобождава се и заминава. Ако вържете коне, той ще каже, е, такава е волята Божия, такава е съдбата ми и ще си умре гладен. Кой е прав? Вълкът е прав. а лож бил. Хубав е методът му. Пригризва въжето и се освобождава. Той е свободен. И коне трябва да се научи от вълка да пригризва въжето. Макар, че господарят му го е вързал, има някои коне, които се сещат да прегризват въжето си, но правят това по други съображения, понеже въжето е направено от коноп, коня си казва, може и да има малко храница тук, и затова го дъвче. Дъвче го, докато го проеде. И после се вижда свободен и се казва, могло значи да се освободя. Някой път съвременните хора ме съдят, казват, онзи там заблуждава хората. Доведете при мен един човек от целия свят, който да не заблуждава своите ближни. Искам да видя, кои са качествата на онзи, който не заблуждава. Искам да бъдем справедливи, искрени, да знаем, кой не е заблуден. Не, трябва да знаем, че има един Бог над нас, който не е само вън, Той е и вътре в нас, и вън от нас. Той регулира целият ни живот и не само Той е над нас, но ние сме заобиколени от множество други разумни същества, които упражняват влияние върху нас, тогава ние попадаме под друго заблуждение. В една къща се развъдили паяци и започнали да изпращат помежду си депутация, как да разделят къщата, че да не препятстват на мухите да влизат в паежената им. Заели всички кюшета, но идва един ден слугината на къщата и сметла разваля всички паежени. И ние, като паяците, наредим законите, тъй и тъй ще бъде, но дойде един ден слугината сметлата и казва...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 Той щите за унижение да се разправя с паяците в своята къща. Казва стоянке, ела сметлата. А ние, умните хора, които сме завършили университет, не сме научили този основен закон, че не сме ние, които решаваме въпросите, а казваме на синовете и дъщерите си. Ти така ще направиш, иначе ще направиш. Защо грешат майките? Една майка, която е родила син и дъщеря, трябва на две неща да ги научи, да каже на дъщеря си Дъще, ‒ да аз се ожених за баща ти заради теб, но ти ще любиш Бога, няма да жертваш живота си за никого други освен за Бога. Ако не искаш да постъпиш тъй, аз нямам нищо общо с теб. После ще извика сина си и ще му каже ‒ Синко, аз ти родих, но ти няма да бъдеш вагабонт да се продаваш. Трябва да обичаш Бога. А сега как постъпват? Израсна дъщерята и майката казва. Хайде да те нагласим добре, да можеш да се харесаш, че да те наредим добре в живота. И започват да канят момците. Дойде един, майката казва. Аз не харесвам този, като че тя ще се жени. Момата казва. Аз пък искам него. Бащата иска друг. И най-после момъкът казва. Те не ме искат, но и аз тях не искам. След това майката урежда работата на сина си. Той вдига шум, тази иска, унази не иска. Един ден и истахата казва. Бащата ти и майка ти не ме искаха, но сега пък и аз не ги искам. И те уредиха работите. Днес във всяка къща така се уреждат работите. И после хората питат, защо Господ е наредил така? Е, съдба, така е решил Господ. Не е съдба това. Ти трябва да се научиш, като носиш това дете в отробата си, да му кажеш, на Бога ще служиш. А сега служим на кого? Служим на църквата, на държавата...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 А сега кого търсим? На кого служим? На България. Българите, макар че минават за културен народ, не знаят дали имат един министър, който да е завършил четири факултета. Що е това, което ни каза? Това учение и след хиляди години ще бъде пак същото. Важният въпрос във вашия живот сега ще се разреши как? Като приложите Христовото учение. Ти може да си търговец, но и да напуснеш търговията си, работите ти пак няма да се уредат. Може да си замеделец, но и да напуснеш замеделието, работите ти пак няма да се уредят. Може да си стражар, но и да напуснеш стражарството, работите ти пак няма да се уредят. Може да си какъвто и да е по професия, но и да напуснеш тази се работа, работите ти пак няма да се уредят. Хората са били и свещеници, и проповедници, и професори, и майки, и бащи. Но поправили са света? Не се поправи. Майка и баща, това са високи длъжности. Има само един баща в света, а ние... Играем роля на бащи. Има само една майка в света, а ние играем роля на майки. И за сега баща е само мъдростта, майката е само любовта, а техният единствен, първороден син е истината. Така седи въпросът. А ние, просто смъртните, трябва да намерим този баща на земята. И колко труд се изисква. Целият си живот трябва да посветим, за да намерим нашият баща на мъдростта. Христос преди две години ясно говореше, понеже не повярваха нито в мен, нито в отца ми, който ме е проводил, ще дойде духът вътре в света и от моите ще вземе. От кого ще вземе? От бащата на мъдростта. Синът ще вземе от бащата на мъдростта. Синът винаги взима от майката и бащата. Ние се стремим към истината. А истината е синът. Истината е синът. Смисълът. Истината показва какви трябва да бъдат отношенията ни един към друг. Питам. Къде са унези любовни отношения между хората? Някой път ме питат, защо не отида да проповядвам в православната църква. Е хубаво. Ако вляза в църква, ще кажат. Той мисли да вземе нашите овци, да ги смути, да ги заблуждава. Казвам ви, аз съм толкова благороден, не искам да взема вашите овци от църквата, да ги смущавам, да ги заблуждавам. Те си имат ред и порядък. Аз не събирам вашите здрави хора от църквата, а събирам болните хора отвън. Тях взимам. Ако ня някоя ваша здрава овца е дошла при мен, ела ти и си вземете. Аз имам други схващания, други понятия за човека, за човешката душа. Човешката душа е нещо божествено. Как можеш да вземеш брата си?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 Веднага Божието лице ще потъмнее, а тогава и моето лице ще потъмнее. Някои запитват, какво мисли този човек? В даден момент човек може да мисли две неща – или добро, или зло. Важният въпрос обаче не е кой как мисли. Важният въпрос е поставихте ли Христа? на Неговото място. Аз не съм ви казвал мен да поставите на Христовото място. Христос не е нещо, което може да се поставя отвън. Христос е един принцип. Поставете Христа вътре, във вашите сърца. Нека свещениците, нека църквата първо постави Христа на Неговото място, че тогава да разрешават другите въпроси. В живота си ние трябва да имаме една мярка, с която да мерим нещата. Да ги познаваме. Как ще познаете дали ви любя или не ви любя? Чуда се, когато някой казва, аз вече в учителя не вярвам. Нима аз имам нужда да вярваш в мен? Единственото нещо, на което разчитам, то е вярата, която аз имам. Не. Ти не вярваш в мен. Той е за твоя сметка. Ти не трябва да вярваш в мен. Ти трябва да вярваш в този дух, в това божествено единство. Ти трябва да вярваш в Бога. Тази вяра трябва да бъде жива, а божествената любов трябва да засегне човешкото сърце. Ако ти не вярваш в Бога, как ще вярваш в мен? Ако ти не обичаш Бога, как ще обичаш мен? Да обичаш мен, да обичаш ближните си, това е втория закон. Ако твоите отношения са прави към Бога, ще бъдат прави и към мен. Ако твоите отношения са прави към Бога, ще изпълниш най-трудния закон. Ще бъдеш прав и към твоите врагове. Как хората стават врагове? Двама братя връждуват помежду си. Кое ги кара да връждуват? Връждата се дължи на имането, което бащата е оставил. Що е това, което ни каза? В какво седи истинския морал? Истинския морал в света седи в следното. Да желаеш да имаш само това, което Бог е определил за теб. Ако аз, като християнин, стана търговец, ще направя магазина си на такова място, че не, да не вреди на нито един наоколо, ще избера такова място, че по възможност най-малко желаящи да влизат в него. Ще държа статистика, кой магазин измежду 200-300 ще има най-малко клиенти и него ще избера. Започнат ли да влизат много клиенти, Божественият закон е вече нарушен. Ако се жениш и избереш най-красивата жена, ти не постъпваш по закона, ти не се жениш за нея, защото я обичаш, а за красотата ѝ. Това не е морал. Ще избереш не най-красивата, но най-скромната. Хората в света не се женят както трябва. Ако имаш сто муми за избор, ти ще избереш най-скромната, а не най-красивата. Ти си пред Бога, и твоята женитба пред Бога е благословена, приете е горе на небето. Избереш ли най-скромната, най-незавидната? От небето казват, в този човек има морал. Ако влезеш в някоя църква, аз взимам църквата в друго значение и избереш най-видната, ти пристъпваш закона. Не, ти трябва да избереш най-скромната църква, където има най-малко хора. Някои казват, защо не отиваш в църквата, Свети крал? Ако отида в свети крал, цялото ми величие ще изчезне, ще се опетня. Това не е, защото хората са лоши, но трябва да избера най-малката църква, в която да има само двама богомолци и аз да бъда трети измежду тях. Това е морал. Да влезеш, свети крал, и да обърнеш внимание на света със своето влизане, право ли е? Нема съм някой плукта да, да обръщам хората. Обръщат се ниви, но човек да обърне човека към Бога. Това обращение е двусмислено. Виж едно нещо, на което мога да науча хората, което имам, то е да запаля свеща им. Гледам, някой носи свеща си, има книга, но няма кибрид. Драсна кибрид, запаля свеща му. Отиде вече. Е, питам, ако аз със свой кибрид запаля свеща някому, какво престъпление има в това? Той ще чете книгата и ще вижда пътя си нощем. Казват за някого. Той не мисли както трябва. Чудни са хората. Какво от това, ако един вълк не мисли така, както ти искаш? Ако вълк стане овца, той не може да мисли като вълците, но докато е вълк, ще мисли като тях. Оплаквали се един ден мишките. Дойде между нас една котка, беше много мършева, а сега ходи така огоеничка. Много от нашите мишки станаха нейни слуги. Дойде, хване една мишка и тя и стане слуга. И откакто ние и станахме слуги, тя се повдигна. Колко мишки има, които слугуват на една котка? Това са Философски заблуждения вътре в света. Мишката не може да бъде слуга на котката. Някой казва. Стани Ортак с дявола, докато минеш моста. Е, приятелю, мислиш ли, че дявола е толкова сърсемен? Чудна работа. Той насред пътя ще те бутне. Знаеш ли на какво прилича твоето положение? Някои искат да надхитрят дявола. Знаете ли примера с мъгарято, което служило дълго време на господаря си? Един ден то минавало през една река, натоварено със сол, по невнимание се подхлъзнало, паднало във водата и султа се стопила. на стоп и усетило, че товарът му е улекнал. Казало си, отлична работа! Научих едно изкуство, как да се облегчавам товара. Като дойда до водата, ще клекна и товарът ще се намали. Втори път господарят натоварил магарето с вълна. Минали през реката, магарето клекнуло във водата, поискало да се вдигне, но не могло. Товарът станал много тежък. Е, приятелю, един път дяволът ще те натовари с сол, друг път с вълна. Умен човек е Онзи, който има само един възвишен морал. И може да го приложи във всички отношения в живота си! Такъв морал може да се приложи още сега, Мъжът може да го приложи, Жената може да го приложи, Синът може да го приложи, Дъщерята може да го приложи, Стражарят може да го приложи, Съдията може да го приложи. Какво ни пречи да приложим този закон на любовта? Немалные съдии, които съдят света, са много справедливи, Обръщат законите. Съдията има възможност да обърне закона. Нема мислите, че аз, ако съм подсъдим и дам на съдията хиляда английски лири, той няма да реши делото в моя полза. Ще кажете, този човек е благороден, неговото прегрешение не е толкова голямо. И така ще се смекчи моят грях. И днес парите смекчават. Всяко престъпление. Но има един закон, който не смягчава. Той действа еднакво. И спрямо богати, и спрямо бедни. Той е абсолютно справедлив. Следователно, има една правда над нас, на която можем да разчитаме. Когато Христос е дошъл на земята, той е говорил много работи, които не са писани. И ако ние поискаме днес да учим хората на всичко, което е учил Христос, ще кажат, че това е заблуждение. Питам, кое не е заблуждение? Когато оженваме една мома за един момък, това не е ли заблуждение? Вие им казвате, ще се ожените, ще бъдете щастливи. Хубаво. Щастливи стават ли? Не. Те ще народят синове и дъщери. Но като не разбират закона, ще народят идиоти, престъпници. Една мума, като се жени, трябва да разбира закона, да се жени по закона на любовта. Отиват ли светове пред нея? Убеждават ли я? За мен въпросът е предрешен. Унази мома, която ще се жени, трябва да познава своя възлюбен да прочете надписа му и нищо повече. Остане ли другите да женят, въпросът е свършен и тогава религиозните хора казват «Трябва да се женим». Аз казвам «По Бога ще вършите всичко и светът ще се оправи. Тогава отношенията между мъже и жени ще бъдат прави». Аз наричам жена тази, която има един мъж, да не се съблъзни в него никога, да не му изневери никога. Аз наричам мъж онзи, който никога не изневерява на жена си. Като ме слушате, казвате, тъй, тъй е. Да, но като е тъй, сега не може. Отначало трябва да започнете. Трябва да сложите любовта като основа и да приемете тази велика светлина на божествената мъдрост. Силата на една жена седи в това, като срещне един мъж, да го повдигне, а не да го понижи. Една жена, понижава ли един мъж, знае какъв е нейния характер. А всяка жена, която, като срещне един мъж и постави в него един благороден импулс, знае каква е. Всеки мъж, който, като срещне една жена, постави в нея един, Благороден подтик е добър. В нас има грехове, наследени от миналото, и ние трябва да се освободим от тези грехове. Можем да се освободим. Що е това, което ни каза? Това, което Христос е казал, е следното. Единственото нещо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 не трябва да го правя на въпрос, не трябва да считам за обида такова нещо. Когато де като един фар и показвам пътя на всички хора, по суша или по море, моята служба е да осветлявам пътя на хората. Аз трябва да бъда толкова благороден, че да я изпълня и нека се сипят върху мене хули. Нека се сипят, защо не? Похвалите и хулите имат едно и също значение. Един човек... Който може да те хвали, той може и да те окори, да ти покаже най-горчивите думи. Има нещо по-високо от похвалите и по-високо от укорите. Това аз наричам Закон на любовта. Знаеш защо ме хвалят и защо ме окоряват. Въпросът за мен е решен. Ако някои ме окоряват, казвам, възможно е с моите идеи, с моето учение. Да нарушавам интересите на тези хора. Имат право. Ако някой ме хвалят, те са видели някое добро от мен. И едните, и другите имат някакъв интерес. Аз бих желал да намеря хора незаинтересовани. Ако 10 души ви похвалят, други 10 ще ви укорят. Има един закон, в който няма нито похвали, нито укори. Там. Можеш да бъдеш сам. Но понеже хората не искат да бъдат сами, искат да бъдат двама, те напускат този закон. И за това се явяват всички страдания. Ето защо трябва да бъдем доблесни, да изнесем без страх всички страдания. Не се плашете от дявола. Не се плашете от беднотията. Не се плашете от болестите, от страданията, от, от, от това и от онова. Приемете любовта, нека тя царува във вашите сърца. Нека има страх отвън, любов отвътре. Тъмнина отвън, светлина отвътре. Нека има светлина в ума и топлина в сърцето, за да имаме сила да вършим волята Божия. Можем ли да вършим волята Божия? Можем. Всеки може да върши доброто в онази микроскопична форма. Всеки може да люби. А всички вие искате да любите. И сега казваме. Тъй казал Христос, Тъй направил Христос. Христос казва. Стани тази вечер и напусни къщата си. Как да напусна къщата си? Разболява се жената, спъне се, тя се бори бори. Какво ще каже мъжът, какво ще кажат хората? Каже ли така? Свършва се въпросът. Дойде Христос, казва на дъщерята и на сина. Напуснете дома си. Ами какво ще кажат майка ми, баща ми? Свърши се въпросът. Е, какво казва майката? Слушай да ще. Ти не трябва да бъдеш толкова глупава, ти ще трябва да се ожениш за граф, Той е богат, има къщи, ти ще живееш като графина. Христос казва, Слушай, тук има един много беден овчар, за него ще се ожениш. Майката казва, ти луда ли си? Щом се поколебаеш, въпросът свършва. Христос казва, за този овчар ще се ожениш, той е беден но е много добър. Мнението на Христа и мнението на майката се различават. Христос казва, ако питаш мен, за бедния овчар ще се ожениш. Дойдат братята и сестрите и казват, ти си била много глупава. Разказват, тая наша сестра не е сума си. Сума си ли не е? Ами о, ако още тази вечер Господ изтегли душите ви, и отидете на небето. Как мислите? Във вашите стаички ще има ли нещо скрито? Там ще се разрешава този въпрос. Да се ожените или не? А не тук, на земята. Не се разрешават тук нещата, но горе, горе. Ако някой иска да знае как се разрешава въпросът, казвам, нека отидем на небето. Още две хиляди години да говорим тук, на земята. Няма да се разберем. Казвам, Елате да отидем на едно място и там ще разберем. Ти кой си и аз кой съм. Някои искат да знаят кой съм. Елате с мен да отидем горе и там ще разберете кой съм. А за горе не е дошло още времето. Дошло е времето за горе, казва Христос. Когато син Человечески дойде на земята, ще намери ли достатъчно вяра в хората? Аз бих желал всички свещеници да говорят на стадото си за Христа, за Христовата любов, но да говорят искрено, а тъй както постъпват, аз не съм отговорен за постъпките им, и нека се яви в тях едно искрено желание, да живеят за любовта Божия, да вършат волята Божия. Това желание е в състояние да изглади всичките им грехове за в бъдеще, но ако то не дойде, греховете им ще останат на същото място. На малкия извор аз желая много вода, за да се изчисти тази вода. На бедния човек желая да стане богат с какво? С такова богатство което да внесе любовта. Ще кажете, тази любов, любовта е най-хубавото състояние, което човек може да има тук, на земята. И когато тази любов дойде, тогава човек става смел и решителен, може да върши всичко, както трябва. Той не прави извор в нещата. Той може да свърши всичко. Може да услужи на всички. И ако един ден тази любов влезе в нас, и ако Господ влее друг живот в нас, ето каква ще бъде тази любов. Когато ме срещне някой и ме запита, ти праведен ли си, ще му кажа, че тук не мога да му доказвам това. Ами ти праведен ли си? Е, аз принадлежа на нашата църква, праведен съм. Хубаво. ти вярваш ли в Христа? Вярвам. Добре. Да отидем тогава в Рилската пустина, там, където има мечки. Ако тази мечка и двама ни оплюе, тогава и двамата не струваме. Ако ни обърне гръб и започне да бяга, пак нищо не струваме. Но ако дойде срещу нас и ние я погалим... А тя ни се усмихне. Ето къде е учението. Ето къде е любовта. Които искат, нека дойдат с мен в рилската пустиня, да срещнем мечката и въпросът е свършен. Някои искат да знаят какво мисля да говоря. Нека почакат, докато избера мечката. Тя ще бъде най-малко 10, 15, 20 годишна. И като се зададе, да бъдем спокойни, да видим Бога в очите на тази мечка. Като я срещнем, ако има любов в сърцата ни, тя ще ни каже – познавам ви. Така ще се поразговорим малко с нея. Тя ще каже – дано целият свят се измени така, че кожите ни отиват. Наистина ние сме лоши, но и от вас всички треперят. Но и ние се крием от хората в големи дубки и ние треперем от тях. Сега всички искат да разрешават нещата тъй лесно. Не. Господ иска да влезе в сърцата ни и ще влезе. Може да влезе. Що е това, което ни каза? Христос казва, ако думите ми Пребъдват в вас и вие пребъдвате в мене, каквото попросите в мое име, ще ви бъде. 24 февруари 1924 г. София